І весь час вони розмовляли про Індію, про яку молодший із двох був добре інформований. Це тривало під час їжі. Тільки коли подавали каву, і офіціант вийшов, сер Мальколем репалив сигару і сказав сердечно, «Ну, хлопче, як як із моєю дочкою?» Усмішка з'явилась на обличчі Мелорзе. «Сер, що з нею?» Наскільки я розумію, вона збирається мати від вас дитину Маю честь, усміхнувся Мелорс І Богу честь, сир Малькольм самовдоволено гмукнув І став похітливим шотландцем Честь, а як воно було, а? Гарно, хлопчику, чи як? Гарно Ладен закластись, що таке гарно Моя донечка вся в мене. Я сам ніколи не проминав нагоди розважитись в ліжку. Хоча й мати освіти, Боже, він закотив очі. Але ви розпалили, я бачу, моя кров, моя, ви підпалили цю копичку сіна. А, мушу вам сказати, мене це дуже потішило, вона потребувала цього... «О, вона гарна дівчина, гарна дівчина, я знав, що з нею буде діло, як тільки якийсь чоловік піднесе до неї вогник. Єгернуй, ну, браконьяр чортів, я б так сказав. Але тепер послухайте. Якщо серйозно, то що нам з цим усім робити? Якщо серйозно. Якщо серйозно, Далеко вони не просунулися. Мелорс хоч і дещо на підпитку виявився із двох значно твередішим. Він спрямував розмову в якомога розумніше русло, що означало мінімум розмови. Отже, ви стережете дитчину. Маєте рацію, така пташка варта мужчини, правда? Жінку перевіряєш, коли щипаєш її сідниці. За відчуттям її сідниць, можна сказати, чи з нею буде добре. Я вам заздаю іначе. Скільки вам років? Тридцять дев'ять. Його світлість підняла брови. Так багато. Ну, як на ваш вигляд, у вас попереду ще чудових двадцять років. Єгер чи ні, а півень добрий. Бачу, з закритими очима. Не те, що цей Каліка Кліфорд, бо його гузливий пес, не здатний переспати з жінкою. Я ніколи не був здатний. Ви мені подобаєтесь, мій хлопчику. Можу посперечатись гарний у вас стручок. О, ви справжній півень, я бачу, ви борець, єгер, чорт, забирай. Не довірив би я вам своєї дичини. Та послухайте серйозно, що нам з усім цим робити від старих покалічених бабів. Вони нічого не могли зарадити, тільки започаткували між собою древню масонську лігу чоловічої сердечності. І послухайте, хлопчик, якщо я колись зможу вам допомогти, ви можете на мене покластись. Єгер, yeah, Ісусе, це чудово, мені подобається, о, мені подобається. Це значить, що в цієї дівчини є запал, що-що... Ну, врешті, знаєте, у неї є свій власний прибуток, скромний, але з голоду не дасть померти і я залишу їй усе, що маю, свідок Богу залишу Вона заслуговує за те, що має запал, живучи у світі старих бабів Сімдесят років я боровся, щоб звільнитись від спідниць старих бабів Ах, і дотепер не зміг, але ви, мужчина, я бачу, я радий, що ви так думаєте Мені, як правило, націкали, що я мавпа. у у так і мало бути, дорогий мій. Ким, як не мавпою, ви могли здатись, старій бабі?» Вони розпрощались найпривітніше, і до самого вечора Мелорс у душі сміявся. Наступного дня він снідав з конній Хільдою в одному надійному місці. «Як шкода, що ми втрапили в таку гідну ситуацію», – сказала Гільда. «Мене це вельми потішає», – сказав він. «Думаю, вам варто було б утримуватись від дітей, доки ви обоє не отримали свободи, щоб одружитися і народжувати дітей». «Бог надто швидко роздмухав цю іскру», – сказав він. «Думаю, Бог не має до цього жодного відношення. Звичайно, у коні вистачить грошей для обох».